David Copperfield de Charles Dickens Pista doi. Femeia aceasta, cam neîngrijit și ciudat îmbrăcată, și-a plecat puțin capul într-o parte, ca să-și poată duce degetul arătător la nas, a închis și rătă un ochi și a aruncat o privire nostimă lui Steerforth și, luându-și un aer atot știutor, a izbucnit într-o adevărată cascadă de vorbe. Ei, să fie! Floarea din mele!" a început ea glumind și clătinând din cap spre el. Va să zic aici am ești Of, dezmățatule, nu ți-ar fi rușine ce cauți atât de departe de casă? Nu pe ndoială că ai venit pentru cine știe ce năzbătii. A, ești o mare pușlama, steerforth. E limpede că ești ca și mine de altfel, nu-i așa? <laughs> ai fi pus rămâșa sudă de lire, contra cinci că nu o să dai de mine aici. Măi, omule, bată-te norocul să te bată. Eu sunt pretutindeni. Sunt și aici și acolo și unde oare nu sunt ca gologanul scamatorului din Batista cu Cucoanei. Și pentru că veni vorba de batiste și de cucoane, ce mângâiere ești pentru bună ta, mamă, dragă băiete! Dar nu vreau să spun în ce fel! După această parte a cuvântării sale, domnișoara Maucer și-a dezlegat boneta, și-a aruncat cele două panglici pe spate și s-a așezat gâfâind pe un scăunel în fața focului din vatră, folosind masa de mahon care se întindea deasupra capului ei ca un fel de apărătoare împotriva dogorelii. Uf, uf, uf, uf, a urmat ea, Proptându-și câte o mână pe fiecare genunchi și aruncându-mă o privire șirată. Tare m-am mai îngrășat! Asta e realitatea, Stierforth. Când urc scările, îmi vine atât de greu să-mi tragă suflarea, de parcă aș scoate o găleată cu apă din fântână la fiecare respirație. Dacă mai vedea părând la o fereastră de sus, ai crede că sunt o femeie frumoasă, nu-i așa? Oriunde te-aș vedea, aș crede asta, i-a răspuns Stierforth. Fugi de aici, mincinosule! a strigat mica făptură, amenințându-l cu batista cu care ștergea fața nu te obraznici, Dar îți dau cuvântul meu de cinste că săptămâna trecută am fost la Lady Mithers, strașnică femeie și ce bine se ține. Și Mithers, care a intrat și el în odea unde o așteptam, e un om și jumătate. E de o eleganță și peruca era frumoasă, deși o are de vreo zece ani. S-a apucat să-mi facă curte, dar atât de stăruitor că era cât pe acei să fiu nevoită să trag clopoțelul ca să scapte el. <laughs> e un stricat, dar e drăguț. Păcat că e lipsit de principii morale. Ce la Lady că a întrebat-o stirfot Treaba mea, scumpule, i-a răspuns ea punându și iar degetul pe nas, strâmbându-se și clipind ca un spiriduș de o nefirească deșteptăciune. Ce-ți pasă? Ai vrea să știi dacă i-am dat vreun leac ca să nu-i mai cadă părul, dacă i-l-am cănit, dacă i-am dus a fi pentru față sau dacă i-am potrivit sprâncenele? O să afli când ce-i spune, iubitule. Știi cum îi zicea străbunicului meu? Nu, i-a spus stirfot Walker îi zicea, suf i răspuns domnișoara Maucer și se trăgea dintr-un lung șir de walker de la care am moștenit moșile de la hockey. Domnișoara Maucer trăgea niște ochiade neamai pomenită. Niciodată nu văzusem ceva asemănător. Nu le întrecea decât extraordinarea ei stăpânirea de sine. Avea un fel special și surprinzător de a clipi când asculta ceea ce i se spunea sau când aștepta un răspuns sau când se oprea din vorbă, plecându-și red capul într-o parte și rotindu-n ochi ca o coțofană. Eram atât de uluit încât stăteam și mă uitam la ea fără a mai ține seama de cerințele bunei cuvințe Între timp, trasea lângă ea un scaun și se apucase să scoate din geantă, vrându-și la fiecare mișcare brațul până la umăr, o serie de sticluțe, bureți, piepten, în perii, bucățele de flanelă, mici fiare de frizat și alte unelte pe care le revărsa grămadă pe scaun. Pe neașteptate s-a oprit din această îndeletnicire și a spus lui Stierford spre marea mea neliniște. Cine ți-e prietenul Domnul Copperfield," i-a zis Stierfoth, dorește să te cunoască." Bine, are are decât." I se cita pe față dorința de a mă cunoaște." A răspuns domnișoara Maucher. S-a apropiat de mine cu geanta în mână și mi-a râs în nas. Are o ca de piersică." Și s-a ridicat în vârful picioarelor ca să ajungă la scaunul pe care ședeam și să mă ciupească de obraji. Mm, e chiar ispititor. Mor după piersici." Mă bucur să te cunosc, domnule Copperfield." I-am răspuns că eram și eu foarte încântat de a avea cinsta să o cunosc și că plăcerea era reciprocă. Oh, fofof, ce bine crescut suntem! a strigat domnișoara Maucher, făcând o zadarnică încercare de a-și acoperi fața lată cu mânuța. Spana, gogoașă, așa e lumea ce să-i faci. În timp ce ne spunea aceste cuvinte ca un fel de destăinuire și mie și lui Stirforth și-a luat mânuța de pe față și a cufundat-o iar cu braț cu tot în geantă. Ce vrei să spui cu asta, domnișoara Maucher? a întrebat-o He, he, he, ce șarlatan mai suntem! Nu-i așa copilașul meu dulce!" A răspuns bucățica aceea de femeie, scotocind în geantă și ridicându-și privirea, deși își capul puțin plecat. A scos un pachețel și a zis Ia uitați-vă! Bucăți din unghiile unui prinț rus! Prințul Alandala Alfabet, așa-i zic eu, pentru că în numele lui intră talmeș-balmeș toate literele alfabetului. Prințul rus e unul dintre clienții dumitale?" a întrebat-o stierfos. Cred și eu, suf i răspuns domnișoara Maucher. Îi tai unghiile, te doar pe săptămână, de la mâini și de la picioare. Sper că te plătește bine, i-a zis Tierfot. Plătește așa cum vorbește, scumpul meu copilaș, de parcă ies banii pe nas, a răspuns domnișoara Maucher. Prințul nu-i ca zgriptțuroi noștri. Ai zice și tu la fel dacă îi vedea mustățile. Roșcovane din nascare devin negre datorită artei. Artei domitale, desigur, i-a zis Tierfot. Domnișoara Maucher a adevărit din cap. E nevoie să trimită după mine n-are încotro, clima e strică vopseaua. Mergea foarte bine în Rusia, dar aici nu-i bună de nimic. De când iești, n-ai văzut un prință atât de roșcovan, ca fierul ruginit." De aceea, zis Adinaur că e un șarlatan, ai scodit -o a scodit-o Of, ca furisit mai ești," i-a răspuns domișoara Maucer, clătinând aprind din cap. Am zis că noi toți suntem oceată de șarlatani și ca dovadă v-am arătat bucățelele de unghii ale prințului. În ochii multor familii de soi, bucățelele astea fac mai mult decât toate darurile mele la un loc. Le iau întotdeauna cu mine, sunt cea mai bună referință. Dacă domnișoara Maucher taie unghiile prințului, înseamnă că trebuie să fie o persoană de încredere. Le și dăruiesc tinerelor cu coane, care le pun, pare -se, în albume. <laughs> Vă spun pe viața mea că întregul sistem social cum mi se zice în cuvântările din parlament, se întemeiază pe unghiile prințului. A încheiat ea, încercând să-și încrucișeze brațele și clătinându-și capul prea mare. Stierforth a râs din toată inima și eu am făcut la fel. Tomișoara Moucher, dând mereu din cap și uitându-se mereu în sus cu un singur ochi, în timp ce celălalt clipea, a urmat lovindu-și genunchii mici. Da, da, da, nu mai e de trăit. Hai, Stierforth, să lăsăm păcatelor totul și să pornim la explorarea regiunilor polare." Și-am ales apoi vreo două-trei unelte mici și o sticluță și, spre mirarea mea, a întrebat dacă o ține masă. Stierforth i-a răspuns afirmativ și ea atunci a tras un scaun lângă masă, mi-a cerut să-i dau mâna ca să o ajut și s-a suit sprint ca pe scenă. Dacă unul dintre voi mi-a văzut gleznele să mi -o spună că mă duc în data acasă să-mi pun capăt vieții," mi-a zis ea când s-a văzut în siguranță pe masă. N-am văzut nimic," i-a zis Steerforth, nici eu." – Am adăugat în grabă. – Bine, atunci consim să rămân în viață, a strigat domnișora Maucer. – Și acum, pui, pui, pui, pui, vino la doamna Bond să-ți taie capul. Îl poftea astfel pe Stierforce să se dea pe mâinile ei, iar acesta, învoindu-se, s-a așezat cu spatele la masă și, strâmbându-se de râs, a lăsat-o să-i caute în cap, de sigur numai de haz. Și, într-adevăr, era un spectacol cât se poate de caraghos să o vezi pe domnișoara Maucher plecându-se asupra lui și cercetându-i pletele bogate castanii cu o lupă imensă pe care și-o scosese din buzunar. Ești, băiat, frumos!" a zis domnișora Maucer după o scurtă cercetare, dar, fără ajutorul meu, în mai puțin de un an ai căpăta în creștetul capului o ca de călugăr. Ai răbdare o jumătate de minut, tinere prieten, și o să-ți fac o frecție care să te scape pe zece ani de chelie. Între timp, a turnat puțin într-o sticluță pe o bucată de flanelă, a muiat o periuță cu lichidul astfel preparat și a început să-l frece pe Stirforth și să-l șteargă în creștet cu amândouă mâinile, cu o râvnă cum nu-mi mai fusese dat să văd până atunci. Și tot lucrând astfel, nu mai contena cu vorba. Îl cunoști pe Charles Paygrave, fiul ducelui? Îl știi?" l-a întrebat pe în față. Din vedere," i-a zis Stierford, e un om și jumătate și are niște favoriți cât despre picioare lui Charlie, dacă ar avea pereche, ceea ce nu e cazul, nimeni nu l-ar putea întrece. O să mă crezi când o să-ți spun că a încercat să se descurce fără mine și când te gândești că face parte din regimentul de gardă. Nebunii e curată," i-a zis Stierford. Așa și e. Totuși, nebun sau întreg la minte, vorba e că a încercat." Iar răspuns domnul Maucher. Și ce s-a apucat să facă? Să vezi, și să nu crezi. S-a dus într-o parfumerie și a cerut o sticlă de apă de Madagascar. Charlie a făcut una ca asta? a întrebat Tirforth. Charlie, dar n-avea apă de Madagascar. Ce apă asta? E vreo băutură? a întrebat Tirforth. Băutură? a exclamat domnișoara Maucher, oprindu-se ca să-i da una peste obraz. Voia să-și îngrijească mustața cu ea. Era acolo, brăvălie, o femeie ceva mai în vârstă, ca o zgripturăică. N-au zis în viața ei de numele ăsta. Vă rog să mă iertați, domnule, i-a zis lui Charlie Scripțuraica. N-o fi, uh, fi cumva vreun roșu de buze? Roșu de buze? i-a zis Charlie Scripțuraicei. Ce crezi că aș putea face cu un roșu de buze? nu e nicio supărare, domnule, i-a zis Scripțuraica. Mi se cere articolul ăsta sub atâtea nume încât credeam că s-ar putea să fie așa ceva. Iată, băiețașule, încă o pildă de șarlatania de care ți vorbeam. A urmat domnișoara Maucher, frecându-l zor pe creștet. Mi se întâmplă și mie să facă to o șmecherie, uneori și mai afurisită, alteori mai nevinovată. Asta e băiete ca să vorbim pe șleau. Ce fel de șmecherie, ca aia cu roșul de buze? a întrebat-o Scumpul meu elev, mai decât să-mi veți singur de aici-colo, i-a răspuns Viclana Maucher, ducându-și degetul la nas. Și dacă vei păstra legea secretului, în orice negoț vei dobâni rezultatul dorit. Ziceam că și eu recurg la unele șmecherii. Pentru o vădană bătrână și de neam, șmecheria se numește alifie de buze, pentru alta mănuși, pentru alta broderie sau evantai. Și eu le zic așa cum le place lor. Le fac gros de toate, dar păstrăm între noi secretul șmecheriei și ne prefacem atât de bine, că în curând ele nu se sfiesc să se arate în fața lumii, într-un salon cu cele m-adus, ca și în fața mea. Și uneori, când le ung cu alifie pe față și le pun un strat atât de gros, ca nu mai ca pe nicio îndoială că s-au sulemenit, mă întreabă chiar pe mine: Cum arăt Maucior? Sunt palidă? <laughs> spune tinere prietene, nu e un caragioslâc?" De când mă știu, n-am văzut o scenă ca aceasta. Maucher, suită pe masă, rădea din toată inima de caragioslâcurile povestite, în timp ce îl freca de zor pe creștet pe Stierforth și înfăcea cu ochiul peste capul lui. A, a urmat ea, lucrurile astea n-au prea multă căutare pe aici și de aceea o să o iau din loc. De când am venit, n-am văzut nicio femeie frumoasă, Gemmy." Nu?" s-a mirat Stierforth nici măcar stafia unei femei frumoase și-a întărit o mișoare în spusele. Am putea să-i arătăm un carne și oase, în copilașule, ce zici?" a spus Stirforth, uitându-se la mine. Te cred!" am adeverit eu. Aha!" a strigat pitica, străpungându-mă cu privirea și întorcându-se apoi către Stirforth. Hm?" Prima exclamație a sunat ca o întrebare pe care ne-a pus-o și mie și lui, iar a doua părea adresată numai lui Stirforth. Neprimind niciun răspuns, s-a apucat iar de frecat, ținându-și capul înclinat într-o parte și un ochi în sus, ca și cum ar fi căutat răspunsul în văzduh, încredințată că-l va găsi. Nu cumva, e o sora dumitare, domnule Caporfield. A strigat ea după o pauză, păstrând aceeași poză. Da, da?" Nu," i-a zis Tierford, înainte ca eu să fie apucat să-i răspund. Din potrivă, domnul Caporfield, dacă nu mă înșel, a avut o mare admirație pentru ea. Cum? Și nu mai are?" a întrebat domnișoara Maucher, E nestatornic? O, oh, ce rușine! Din fiecare floare a gustat, din ceas în ceas a tot schimbat, până ce de Poli s-a amorezat. O cheamă Poli? Mi-a aruncat această întrebare atât de neașteptat, cu o sprintenală de spirituș și o privire atât de scrutătoare, încât o clipă am rămas buimăcit. Nu, domnișoară Maucher, i-am răspuns. O cheamă Emily. Ah! a strigat ea în tocmai ca și prima dată. Hm! Ce sfârlează mai sunt? Domnule Copperfield, mă crezi că am zurlie?" Și tonul și privirea ei aveau un subînțeles care mi era cam neplăcut, de aceea i-am spus mai serios decât vorbiserăm până atunci. E tot atât de cuminte pe cât e de frumoasă. E logodită și o să se mărite cu un bărbat vrednic și bun, de aceeași condiție socială cu ea. O admir pentru frumusețea ei și în aceeași măsură o prețuiesc pentru bunul ei simți." Bine ai mai zis-o!" A strigat Stierford. Și acum ascultă, ascultă, ascultă bine. O să-i potolesc curiozitatea acestei mici Fatima, ne lăsându-i nimic de ghicit, scumpul meu copilaș. Află, domnișoară maucher că fata lucrează ca ucenică sau ca salariată sau cam a știu ce, la prăvălia de mode și de o Omor și jorăm din acest oraș. Ai auzit? Omor și Joram. El logodită, așa cum ți-a spus prietenul meu, cum vor al ei, hem după numele de botez, pe goti după numele de familie. Ocupația. Constructor de corobii din acest oraș. Locuiește la o rudă. Numele de botez necunoscut. Numele de familie? Pegoti. Ocupațiunea? Marinar. E cea mai frumoasă și cea mai atrăgătoare zână din lume. O admir și eu din toată inima, ca și prietenul meu. Dacă nu mi-ar fi teamă să nu se creadă că îl vorbesc de rău pe logodnicul ei, ceea ce l-ar supăra pe prietenul meu, aș zice că și irosește viața, căci fără îndoială ar putea face o căsătorie mai bună. Aș jura că e sortită să fie cu coană. Domnișoara Maucher a ascultat aceste cuvinte, rostite încet, dar limpede, ținându-și capul înclinat într-o parte și un ochi ridicat, ca și cum l-ar fi așteptat. Când Stierfort a sfârșit, ea și-a recapătat într-o clipită voioșia și-a început iar să pălăvrăgească cu o ușurință uimitoare. Ah, și asta e tot ce puteți spune despre ea, nu-i așa?" a exclamat domnișoara Maucer, scurtându-l lui stirford favoriții cu o forfecuță lucioasă pe care o mânuia cu repeziciune în toate direcțiile. Prea bine, prea bine, e o poveste destul de lungă și sfârșitul ar trebui să fie și-au dus o viață fericită până la adânci bătrâneți. Nu-i așa? Ah, cum vine jocul ăla cu gajuri? Iubesc o fată, al cărei nume începe cu litera E, pentru că e frumoasă ca o efigie, o urăsc fiindcă e efemer logodită, am socotit-o exasperant de încântătoare și entuziasmat, am vrut să o răpesc. Am ghicit. Nu-i așa că o cheamă Emily și locuiește în Est? <gântu -i> Spune domnule Capărfield, nu-i așa că scam zurlie. Mi-a aruncat o privire și șirată și zănatică, și, fără să răsufle, a urmat, nema așteptând un răspunsul. Gata, nu-i puși la mea pe lume care să fi fost tuns și dichisit ca tine, fără greș, Steerforth. Și dacă am ajuns să cunosc vreo căpățână, apoi aceea e a ta. Auzi ce-ți spun, iubitule, te înțeleg ca nimeni alta, a adăugat privindu-l în față. Acum poți să te cari, gemii, cum spunem noi la curte, și dacă domnul Caporfiel vrea să-ți ia locul, îl dichisesc și pe el. Ce zici, copilașule? M-a întrebat Stierfot râzând și părăsindu-și locul de pe scaun. Vrei să te facă frumos? Mulțumesc, domnilor Maucer, nu în seara asta. Lasă mofturile, mi-a zis femeiușca, uitându-se la mine cu un ochi cunoscător. Să-ți măresc puțin sprâncenele? – Mulțumesc, i-am răspuns, altă dată. Ar trebui să ți le duc un sfert de centimetru mai spre tâmple, a stăruit domnișoara Maucer. – În două săptămâni s-a făcut treaba. – Nu, nu acum, mulțumesc. – Hai să-ți potrivesc moțul, nu s-a lăsat ea. – Nu? Atunci să-ți pregătesc o pereche de favoriți. – Hă? – Am roșit fără să vreau când am refuzat și această ultimă propunere, căci simțeam că mă atinsese în punctul cel mai slab. Dar domnișoara Maucher, văzând că deocamdată nu voiam cu niciun preț să mă folosesc de podobele artei sale și că rezistam la farme cele pe care o ținau ridicată în fața unui ochi pentru a-și întări puterea de convingere, mi-a zis că vom lăsa pe altă dată încercarea și mi-a cerut să-i dau mâna ca să poată coborâ de pe masă. Cu ajutorul meu a sărit foarte sprint în jos și a început să-și lege boneta în care intra și bărbia dublă. Cât îți datorezi?" a întrebat Steerforth. Cinci și i-a răspuns domnișoara Maucher." E aproape de pomă a nu ți cam zurlie, domnule Copperfield? I-am răspuns foarte politicos. Câtuși de puțin, dar în sina mea am găsit o zurlie de binele când am văzut-o cum a aruncat în sus, ca un scamator, cele două monezi decât o jumătate de coroană, cum le-a prins și le-a băgat în buzunar și s-a lovit cu palma pe șold. asta e teșgheaua, a zis domnișoara Maucher, apropiindu-se iar de scaun și punându-și la loc în geantă variata colecție de mărunțișuri pe care le scosese. Mi-am luat toate drăcovenile? Așa se pare Nu mi-ar așa de bine să fiu ca lunga de Ned Bidwood Pe care l-au dus la biserică să-l cunune cu cineva, cum zicea el Și și-a uitat Mireasa acasă <hăhă> Un golan păcătos, nedăsta dar n Acum știu că o să vă sfâși inimile, dar n-am încotro Trebuie să vă părăsesc Trebuie să fiți tari și să îndurați această încercare Rămâi cu bine, domnule Copperfield Ai grijă de tine, șmecherule din Norfolk am trâncănit destul, dar e vina voastră, păcătoșilor. Vă iert. Bob Sol, cum zice englezul, în loc de bonsoar, după prima lecție de franceză, găsind că seamănă cu engleza. Bob Sol, puișorilor. Trâncănind mereu, cu geanta atârnată de brați, a pornit bălăbânindu-se spre ușă, unde s-a mai oprit ca să ne întrebe dacă nu vrem să ne lase ca amintire o șuviță de păr. Nu-ți zurlie, a adăugat ca un comentariu la această propunere, și ducându-și degetul la nas, a ieșit din odaie. Stierforth râdea atât de tare, încât nu m-am putut opri să râd și eu, deși nu cred că aș fi făcut-o dacă nu m-aș fi molipsit de la el. După ce ne-am săturat de râs, ceea ce n-a durat mult, mi-a zis că domnișoara Maucher avea multe legături și se pricepea să servească tot soiul de oameni, în fel și chip. Unii își băteau joc de ea, ca de o nebună, dar ea avea un spirit de observație ascuțit și pătrunzător ca nimeni altul și pe cât îi erau brațele de scurte, pe atât îi era mintea de ageră mi-a zis că e adevărat când spunea că o găsești pretutindeni, când aici, când colo, fiindcă se ducea mereu în provincie, culegându-și peste tot clienții și cunoscând pe toată lumea. L-am întrebat ce fel de femeie era, dacă nu cumva putea fi dăunătoare și dacă știa să prețuiască oamenii cum se cuvine, dar văzând că aceste întrebări nu-i prea rețineau aminte, am renunțat să le mai repet după vreo două-trei încercări. În schimb, mi-a vorbit foarte mult despre dibăcia ei și despre veniturile ei, adăugând că se pricepa de minune să pună ventuze și că ar trebui să o chem la nevoie. În seara aceea am vorbit mai tot timpul numai despre domnișoara Maucher, iar la despărțire, când coboram scările, Steerforth mi-a strigat Bob Sor. Când am ajuns la locuința domnului Barkis, am fost foarte mirat văzându-l pe Hem, care se plimba în sus și în jos în fața casei. Am aflat că o aștepta pe Emily, care era înăuntru. L-am întrebat, firește, de ce n-a intrat și el, în loc să măsoare singur strada lung și lat. Vezi, domșorile Davy," mi-a zis el șovăind, Emily stă de vorbă înăuntru cu cineva." Cu atât mai mult cred că trebuia să intri și tu, Hem," i-am spus zâmbind. Da, domșorile Davy, așa s-ar fi cuvenit," mi-a răspuns el, dar ascult aici," a urmat el în șoaptă. E o femeie tânără, domnule, e o femeie tânără pe care Emily a cunoscut-o mai mult și pe care acum... Nu trebuie să o mai cunoască. Când am auzit aceste cuvinte, o lumină a căzut parcă asupra chipului pe care îl văzusem urmărindu-i cu câteva ceasuri mai înainte. E obiată femeie, domnșole Davy," a urmat Hem, pe care toată lumea din oraș o disprețuiește, de la cel mai mic până la cel mai mare. Nici groapa din cimitir n-ar primi o ființă pe care toată lumea o izgonește cu atâta scârbă. Nu cumva Hem e femeia pe care am văzut-o seară pe plajă după ce v-am întâlnit?" Se ținea după noi?" m-a întrebat Ham. Se prea poate să fi fost ea domnșole Davy. Nu ca aș fi știut atunci că venea după noi, domnule, dar curând după aceea s-a strecurat până sub ca lui Emily și când a văzut că s-a aprins, lumina a chemat în șoaptă. Emily, Emily, pentru numele lui Dumnezeu, fieți milă, cândva am fost și eu ca tine." Zguduitoare vorbe domnșole Davy. așa e Ham. Și ce-a făcut Emily?" Emily a zis, Marta, tu ești?" O, oh, Marta, e oare cu putință să fii tu? Fiindcă știi, domnșorile Davy au lucrat multă vreme împreună la domnul Omer. A, cum știu cine e! Am strigat eu, aducându-mi aminte de una dintre cele două fete pe care le văzusem când venisem pentru prima oară acolo. O știu chiar foarte bine! Marta Endel, mi-a zis Hem. Ei cu doi s-au trăiat mai în vârstă decât Emily, dar au fost împreună la școală. Nu i-am auzit niciodată numele, i-am spus, dar nu voiam să te întrerup. Apoi, domșorile Davy, vorbele astea spun totul. Emily, Emily, pentru numele lui Dumnezeu, fieți milă, cândva am fost și eu ca tine. Voia să-i vorbească, dar Emily nu putea să stea de vorbă cu ea acolo, fiindcă unchiul care o iubește atât de mult se întorsese acasă și n-ar fi... O, oh, nu, domșorile Davy, a spus Hem cât se poate de serios, așa cum îl știi, bun la suflet și duios, totuși, pentru nimic în lume, n-ar fi putut să le vadă alături pe amândouă. Îmi dădeam seama cât de adevărat era ceea ce îmi spunea. În clipa aceea am simțit acest lucru tot atât de bine ca și Hem. Emily a scris apoi ceva cu creionul pe o bucățică de hârtie și i-a dat-o pe fereastră ca să o aduc aici, a urmat Hem. Arate asta mătușii mele, doamna Barkis, i-a spus ea, și o să te lase de dragul meu să aștepți la ea lângă vădă până ce o pleca unchiul meu și o îi putea veni și eu. Și apoi mi-a povestit totul ce ți-am spus, domnșule Davy, și mi-a cerut să o aduc aici. Ce puteam face? Nu-s pentru ea lucrurile astea, dar nu sunt stare să-i refuz nimic când văd cum îi curg lacrimile pe obraj. Și-a vrât mâna în buzunarul de la piept al surtucului mototolit și-a scos cu mare grijă o punguliță frumoasă. Și chiar dacă aș fi putut să nu-i fac pe voie, când am văzut cum îi curgeau lacrimile pe obraji, domșorile Davy a adăugat hem, cumpănind cu drag punga cu bani în palm aspră, Oare m-aș mai fi putut împotrivi când mi-a dat să-i duc punga asta și am priceput de ce-o lua cu ea?" O biată jucărie," a zis Hem privind-o dus pe gânduri. Cu atât de puțin bani, draga mea Emily." După ce a pus-o la loc, i-am strâns călduros mâna, câci astfel îi puteam arăta mai bine tot ceea ce simțeam, și ne-am plimbat amândoi tăcuți, în sus și în jos, vreun minut sau două. Apoi ușa s-a deschis și pe a ieșit în prag, făcându-i Ham semn să intre." Voiam să mă retrag, dar pe goti a venit după mine, stăruind să intru și eu. Aș fi vrut să nu trec prin odaia unde se aflau cu toții și care era tocmai bucătăria cea curată de care am mai pomenit, dar ușa care dădea spre ea s-a deschis și, înainte de a încerca să plec, m-am pomenit în mijlocul lor. Fata, era chiar aceea pe care o văzusem pe plajă, stătea lângă focul din vatră, stătea pe jos, cu brațele și capul pe scaun. Mi-am dat seama, după cum arăta, că tocmai atunci Emily se sculase de pe scaun și că-i ținuse capul în poale. N-am putut vedea chipul fetei, căci părul despletit și ciufulit, pe care parcă l-ar fi răvășit cu propriile mâini, îi acoperea fața. Cred însă că era tânără și frumoasă. Când am intrat, nimeni n-a scos o vorbă. Se vedea că pe gotii plânsese și Emily la fel. În tăcerea aceea, ceasornicul olandez de pe policioară părea că bate de două ori mai tare ca de obicei. Emily a fost cea din tâi care a vorbit. Marta vrea să plece la Londra, i-a spus ea lui Hem. De ce la Londra? a întrebat Hem. Stătea între amândouă și se uita, cu un simțământ de milă și de gelozie, la fata provălită jos, regretând că Emily, pe care el o iubea atât de mult, mai ține la prietena de Mi-a rămas limpede, întipărit în minte, privirea lui. Vorbeau cu un glas înăbușit, aproape în șoaptă, ca și cum fata ar fi fost bolnavă. Și totuși se auzea destul de deslușit ceea ce spuneau. Mai bine acolo decât aici. A grăit mai tare o altă voce, a Martei, deși ea n-a făcut nicio mișcare. Nimeni nu mă cunoaște acolo, pe când aici mă știe toată lumea. Și ce o să fac acolo? A întrebat Hem. Fata și-a ridicat capul și s-a uitat o clipă cu o privire întunecată la Hem. Apoi și-a lăsat iar frunta pe scaun și și-a pus brațul drept în jurul gâtului ca o femeie care se zvârcolește în friguri sau într-o cumplită durere pricinuită de un glonte. O să încerce să duc o viață cinstită," a zis mica Emily. Tu nu știi ce ne-a spus. Nu-i așa, mătușă, că el, că ei nu știu?" Pegoti a dat cu milă din cap. O să încerc, dacă m-a ajutat să plec," a spus Marta. Mai rău decât aici n-aș putea să o duc. Aș vrea să mă îndrept. O, scoteți-mă de pe străzile astea unde tot orașul mă cunoaște de când eram copil." A adăugat ea, cutremurată de un fior. Emily a mâna către Hem și l-am văzut cum i-a dat o pungă mică de pânză. A luat-o, crezând că era a ei, a făcut un pas a doi înainte, dar și-a dat seama de greșeală și s-a întors spre el, arătându-i-o. Ia ta, Emily," l-am auzit spunând, tot ce am pe lume e al draga mea. Eu n-am altă bucurie în viață decât pe tine." Ochii emiliei s-au umplut din nou de lacrimi, dar s-a întors și s-a îndreptat spre Marta. Nu știu câți bani a dat. Am văzut-o cum s-a oprit lângă ea și i-a pus banii în sân. A întrebat-o apoi în șoaptă dacă erau de ajuns. Mai mult decât destul, i-a răspuns Marta, luându-i mâna și sărutându-i-o. Apoi s-a ridicat și a strâns șalul pe umeri și a acoperit fața cu el și, plângând în hohote, s-a îndreptat încet către ușă. Înainte de a ieși, s-a oprit o clipă ca și cum ar fi vrut să mai spună ceva sau să se întoarcă, dar n-a scos nicio vorbă. Cu același geamăt surd, lugubru, deznădăjduit, a plecat. Când ușa s-a închis în urma ei, Emily ne-a aruncat o privire grăbită celor trei care am rămas în odaie și a ascuns fața în palme și a izbucnit în hohote de plâns. Fii cu minte, Emily, i-a zis Hem, bătându ușor pe umăr. Nu trebuie să plângi, draga mea, nu trebuie să plângi atât de tare, frumoasa mea. O, Hem, nu sunt atât de bună cât ar fi trebuit să fiu, i-a zis ea plângând mereu. Știu că uneori nu sunt atât de recunoscătoare cum s-ar fi cuvenit. – Ba da, ba da, sunt sigur că ai o inimă bună! – i-a zis Hem. – Nu, nu, nu! – a strigat Emily, plângând și clătinând din cap. – Nu s atât de bună cât ar fi trebuit nici pe departe, nici pe departe! Și plângea de ti se rupea inima. – Prea am pus dragostea la încercare. o știu! – a suspinat ea. – Sunt deseori urcioasă cu tine și nestatornică, deși ar fi trebuit să mă port cu totul altfel! Tu nu ești niciodată rău cu mine. De ce sunt așa? Când n-ar trebui să mă gândesc la nimic altceva decât să-ți arăt recunoștința pe care o meriți și să te fac fericit. Întotdeauna m-ai făcut fericit, draga mea, i-a zis Hem. Când te văd, sunt fericit. Toată ziua sunt fericit, gândindu-mă la tine. Asta nu-i de ajuns, a plâns ea. asta e pentru că tu ești bun, nu pentru că eu aș fi bună. Dragul meu, ai fi avut mai mult noroc dacă te-ai fi îndrăgostit de altă fată. Mai statornică și mai vrednică decât mine, care să fie pe de a legată de tine, să nu se arate niciodată trufașă și schimbătoare ca mine. Biata mea inimioară duioasă," i-a zis Hem în șoaptă, Marta a tulburat-o atât de tare." Te rog, mătușico," a zis Emily plângând, vină aici și lasă-mă să-mi pun capul în poala ta, o sunt atât de nefericită noaptea asta, mătușico." O, nu-s fata aceea cu minte care ar fi trebuit să fiu, o știu prea bine." Gotti s-a grăbit să se așeze pe scaunul de lângă vatră. Emily i-a pus brațele în jurul gâtului, a îngenunchiat lângă ea și a privit-o cât se poate de serios, drept în ochi. Te rog, mătușicu, ajută-mă! Hem, dragul meu, încearcă să mă ajuți! Domnule Davy, în amintirea vremurilor de odinioară, încearcă, rog te să mă ajuți! Aș vrea să fiu mai bună decât sunt!" Aș vrea să mă simt de o sută de ori mai recunoscătoare. Aș vrea să-mi dau mai bine seama ce binecuvântare e să ai un bărbat bun și vrednic, să duci o viață pașnică. Vai mie, vai mie, o, oh, fiinimă, inima mea! Și ascuns fața la pieptul bătrânei mele doici și, curmându-și geluirile, care prin durerea și mâhnirea lor păreau a fi un amestec de simțăminte de fetiță și de femeie în toată firea, cum de altfel era toată purtarea, care se potriva de minune cu frumusețea ei, a început să plângă liniștit, în timp ce Pegoti îi mângâia ușor părul, ca unei copile. Încetul cu încetul s-a potolit, iar noi am încercat să o împăcăm, încurajând o sau glumind cu ea, până ce și-a ridicat capul și a început să ne vorbească iar. Și am continuat așa, am făcut-o să zâmbească, apoi să râdă și la urmă s-a ridicat cam rușinată, în timp ce Pegoti îi potrivea șuvițele de păr, îi ștergea ochii și neteza rochia, pentru ca unchiul să nu întrebe când se întoarce acasă de ce nepoata lui iubit a plâns. În noaptea aceea am văzut-o făcând ceea ce niciodată nu făcuse până atunci în fața mea. Am văzut-o sărutându-l pe obraj cu ginga și nevinovăție pe logotnicul ei și lipindu-se de pieptul lui vânjos care era cel mai bun sprijin. Când au plecat amândoi sub lumina lunii care apunea, i-am petrecut cu privirea gândindu-mă la felul cum plecase moarta și am văzut că-i ținea brațul cu amândouă mâinile lipindu-se tot mai tare de el. Capitolul 23 Mă înțeleg cu domnul Dick și mă aleg o profesie Când m-am trezit a doua zi de dimineață, m-am gândit mult la mica Emily și la tulburarea ei după plecarea martei. Mi-am dat seama că pătrunsese oarecum în intimitatea unor simțăminte și slăbiciuni pe care trebuia să le tăinuiesc cu sfințenie, fără a le dezvălui nici măcar lui Steerforth. Avem o adâncă duioșie pentru gingașa faptură care-mi fusese tovarășe de joacă în copilărie, sunt sigur și îmi voi păstra până la sfârșitul vieții această certitudine că am iubit-o cu o dragoste adevărată. A povesti altora și chiar lui Stirforth ceea ce auzisem din întâmplare, când ea, într-o pornire nestăvilită, își deschisese inima în fața noastră, ar fi fost o faptă urâtă, nevrednică de mine, nevrednică de aureola neprihănitei noastre copilării pe care o vedeam necontenit în jurul frunții. De aceea m-am hotărât să tăinuiesc cele petrecute și aceasta a dat chipului ei un nou farmec. În timp ce luam gustarea de dimineață, am primit o scrisoare din partea mătușii mele. Îmi vorbea în ea de o problemă asupra căreia socoteam că steerforth ar putea să-mi dea un sfat bun. Știam că va fi încântat să-i cer părerea, astfel că m-am hotărât să o pun în discuție în cursul călătoriei noastre spre casă. Deocamdată eram destul de ocupați, căci trebuia să ne luăm rămas bun de la toți prietenii noștri. Printre cei cărora le păra rău că plecăm, domnul Barkis tina un loc de frunte și cred că ar fi fost în stare să-și mai deschidă dată lădița și să-și jertfească încă o guinee ca să ne facă să mai rămânem vreo două zile la Yarmouth. Pe Goti și întreaga ei familie se arătau tare amărâți. Toți cei din provăria lui Omer și Joram au ieșit să ne ureze drum bun, iar pe Stilford îl așteptau atâția marinar ca să-i ducă bagajele la diligență încât dacă am fi avut lăzile unui regiment întreg, tot nu am fi trebuit să luăm niciun hamal. Într-un cuvânt, ne-am despărțit spre părerea de rău și în admirația tuturor și am lăsat o sumedenie de oameni măhniți de plecarea noastră. Vei mai rămâne multă vreme aici, Littimer?" l-am întrebat, pe când aștepta să ne vadă pornind cu diligența. Nu, domnule," mi-a zis el, nu cred că voi rămâne prea multă vreme, domnule." Deocamdată nu-i în măsură să spună cât va sta," a zis Steerforth nepăsător. Știe ce are de făcut și o să-și ducă la bun sfârșit treaba. Nici nu mai pe îndoială, am adevărit eu. Litimor și-a dus mâna la pălărie pentru a mulțumi de această prețuire ceea ce m-a făcut să mă simt ca un băiețaș de opt ani. A repetat această mișcare când ne-a dorit drum bun și a rămas pe caldarâm tot atât de respectabil și de misterios ca și o piramidă egipteană. Câtva timp n-am schimbat nicio vorbă, Stierforth fiind neobișnuit de tăcut, iar eu întrebându-mă în sina mea când îmi va fi dat să revăd aceste vechi meleaguri și ce schimbări s-ar mai putea petrece între timp cu mine sau cu ele? Stierforth și-a răcăpătat însă, odată veselia și pofta de vorbă, căci avea darul de a trece într-o clipă de la o stare de spirit la alta și, trăgându-mă de braț, mi-a zis: Ți-a pierdut glasul, David, ce-i cu scrisoarea de care mai ai vorbit la masă? A, i-am spus eu, scoțând o din buzunar, e de la mătușa mea. Și ce lucruri mai de seamă îți scrie? Îmi reamintești că am venit aici ca să în jurul meu. Să văd lumea și să chipzuiesc puțin, ceea ce firește ai și făcut. N-aș prea putea zice că am făcut-o. La drept vorbind, mi-e teamă cam că am uitat de treaba asta. Bine, n-ai decât să o faci acum ca să-ți îndrepți greșeala, mi-a zis Tierforth. Uite de la dreapta și o să vezi o câmpie întinsă cu numeroase mlaștini, aruncă-ți privirea la stânga și o să vezi același lucru. Uite de în față și nu o să găsești nicio deosebire, iar în spate e tot la fel. Am râs și am răspuns că în toată priveliștea nu puteam găsi nicio profesie potrivită pentru mine poate din picină că șesul era atât de neted. Și ce spune mătușa ta în privința asta?" m-a întrebat Tierforth, aruncând o privire asupra scrisorii pe care o ținam în mână. Îți dă vreo sugestie?" Desigur," i-am răspuns. Mă întreabă dacă aș dori să mă fac avocat pe lângă tribunalul ecleziastic. Ce părere ai?" De, știu eu," mi-a zis Tierforth. Banuiesc că poți să să-ți alegi tot atât de bine această profesie ca oricare alta." Nu m-am putut opri să nu râd din nou, văzând cum amesteca în aceași oală toate vocațiile și profesiile, și i-am spus-o. Și ce înseamnă avocat lângă tribunalul ecleziastic, Stierforth?" l-am întrebat. E un fel de jurist al popilor," m-a lămurit Stierforth. Pledează procese ecleziastice la niște tribunale aflate într-un colț străvec de lângă cimitirul Sfântul Paul, la fel ca avocații de pe lângă tribunalele civile." e o profesie care, în mod firesc, ar fi trebuit să dispară de vreo sute de ani. Ca să înțelegi mai bine despre ce e vorba, să-ți spun ce sunt aceste tribunale cărora le zice Doctor's Commons. Într-un lăcaș mai retras se aplică așa numitele legi ecleziastice și se scornesc tot felul de chițibușuri pe temeiul unor legi învechite ale Parlamentului care mai supraviețuiesc ca niște monștri de pe alte vremuri. Trei sferturi de oameni de azi habar n-au de aceste legi, iar celălalt sfert... Crede că au fost dezgropate ca niște fosile de pe vremea regilor Edward. E un tribunal în competența căruia intră procesele cu privire la testamente, la contractele de căsătorie și la neînțelegerile asupra corobiilor și a navelor. E o nerozie, steerforth!" am exclamat eu. Ce legătură poate fi între problemele navale și cele ecleziastice?" Nu văd niciuna, dragul meu!" mi-a răspuns el. Dar voiam să spun că aceste procese sunt duse și judecate de același grup de oameni care lucrează la tribunalul ecleziastic." Ar trebui să treci pe acolo într-o zi și să-i vezi cum folosesc anapoda jumătate din termenii de specialitate din dicționarul lui Young pentru că vasul Nancy s-a ciocnit cu Sarah Jane sau pentru că domnul Peggotty și marinarii din Yarmouth au ieșit în larg pe vreme de furtună ca să ducă o ancoră și un cablu corabiei Nelson, aflate în primejdie din drum spre India. Iar în altă zi o să-i găsești discutând cu aprindere mărturiile pentru sau contra unui preot învinuit de purtări necuvincioase, și o să vezi că cel care judecă pricinile navale e acum avocat în procesul popii sau invers. Sunt ca actorii, azi e judecător, mâine nu mai e. Când e una, când e alta și apoi iar altceva. Și își schimbă, își schimbă mereu rolurile. Dar farsa asta e un spectacol plăcut și mai ales bănos, prezentat în fața unui public deosebit de ales. Dar avocații civili nu sunt la fel cu cei de la tribunalele ecleziastice? I-am zis eu camirat. mirat. Nu, mi-a răspuns Stierforth. Avocații civili sunt laici, au o diplomă de doctor în drept, așa că sunt și eu în măsură să știu câte ceva despre ei. Avocații de pe lângă tribunalul eclesiastic recurg deseori la cei civili, primesc și unii și alții onorarii frumoase și, în general o duc foarte bine. Ce mai calavalea, te sfătuiesc, David, să intri la tribunalul eclesiastic. Pot să-ți spun, dacă asta te atrage cumva, că se folesc singuri cu rangul lor ales. Ținând seama de ușurința cu care vorbea de obicei Stirforth, și gândindu-mă la atmosfera gravă cu ecordii din trecut pe care mă evoca în minte acel colț străvechi de lângă cimitirul Sfântul Paul, m-am simțit destul de atras de sugestia mătușii mele. Ea am lăsat să hotărăsc singur în voie, fără a se sfie însă să-mi scrie că ideea aceasta îi venise cu prilejul vizitei pe care o făcuse avocatului ei de pe lângă tribunalul eclesiastic pentru întocmirea unui testament în favoarea mea. În orice caz, mătușa ta a făcut un gest vrednic de laudă, mi-a zis Stierforth când i-am povestit acestea mănunte, și s-ar cuveni să-i sfatul. Copilașule, sunt de părere că trebuie să intre la tribunalul ecleziastic. Luasem și eu aceeași hotărâre. I-am spus apoi lui Stierforth că mătușa mea mă aștepta la Londra, după cum îmi scrisese, și că închiriase pentru o săptămână un apartament într-un fel de hotel particular din Lincoln's Inn Fields, fiindcă clădirea aceea avea o scară de piatră și o ieșire bună prin acoperiș. Era încredințată că într-un oraș ca Londra, orice casă e primejdie să ia foc în fiecare noapte. Am mai vorbit de câteva ori despre tribunalul ecleziastic, ne-am închipuit ce se va întâmpla când voi ajunge avocat pe lângă această instanță. Stierforth a povestit în fel și chip cu mult haz cum mă voi descurca acolo, ceea ce ne-a înveselit pe amândoi și astfel s-a încheiat cu bine și ultima parte a călătoriei. Când am ajuns la capătul drumului, Stirforth a coborât pentru a se duce acasă și mi-a făgătuit că îmi va face o vizită peste vreo două zile, iar eu am pornit într-o trăsură spre Lincoln's Inn Fields, unde am găsit-o pe mătușa mea care mă aștepta cu masa. Dacă aș fi făcut în conjurul lumii, tot nu ne-am fi bucurat mai mult revăzându-ne. Mătușa mea a început să plângă de-a bine la când m-am îmbrățișat și mi-a zis, glumind, că dacă biata mama ar fi trăit, fără îndoială că ar fi vărsat un potop de lacrimi, prostuța de ea. Așadar, l-ai lăsat acasă pe domnul Dick, mătușică, i-am zis eu. Îmi pare rău. A, ah, Genet, ce mai faci? În timp ce Genet făcea o reverență, întrebându-mă de sănătate, am băgat de seamă că mătușii mele i s-a lungit obrazul. Îmi pare și mie rău, mi-a zis mătușa frecându-și nasul. N-am liniște trot de când sunt aici. Înainte de a putea să o întreb de ce e neliniștită, mi-a dat explicația. Sunt convinsă, mi-a zis ea, punând tristă, dar hotărâtă mâna pe masă că dic nu e omul care să poată izgoni măgari. Sunt sigură că ar vrea să aibă tăria cuvenită, dar nu e în stare. Ar fi trebuit să o las pe genet acasă în locul lui, așa poate aș fi fost mai liniștită. Dacă vreun măgar a izbutit să-mi calce iarba, a spus mătușa mea foarte convinsă, asta s-a întâmplat azi după amiază la ora patru. Am simțit cum a trecut un fior rece din cap până în picioare și am știut că un măgar a intrat în grădină. Am încercat să o liniștesc, dar ea a refuzat orice consolare. A fost un măgar, a stăruit mătușa mea, și anume, acela cu coada tăiată pe care a călărit sora lui Mordering, așa-i zicea întotdeauna mătușa mea domișoare Murdstone, când a venit la noi acasă. Nu e în tot două un măgar mai obraznic și mai nesuferit decât acela, a încheiat mătușa izbind cu pumnul în masă. Geneta a îndrăznit să spună că mătușa mea se de degeaba, căci măgarul acela fusese luat pentru câteva vreme la un șantier pentru a căra nisip și piatră, astfel că nu mai era în stare să calce iarba altora, dar mătușa mea nici n-a vrut să audă. Mâncarea a fost bună și ni s-a servit caldă, deși odăile erau departe de bucătărie la ultimul cat. Nu știu dacă și le-a ales anume pentru ca să aibă mai multe trepte de piatră care să înlăture primejdia vreunui incendiu sau ca să fie mai aproape de ieșirea de pe acoperiș. Masa a fost alcătuită dintr-un pui fript, o friptură de vacă și legume foarte gustoase din care m-am înfruptat cu multă poftă. Mătușa și-avea însă ideile ei preconcepute asupra alimentelor din Londra, așa că a mâncat foarte puțin. Cred că pasărea asta prăpădită s-a născut și a crescut într-o pivniță și n-a ieșit să răsufle puțin decât într-o stație de birjă," a declarat mătușa mea. Cât despre carnea asta de vacă, n-a o fi de vacă, deși nu prea cred. După părerea mea, nimic nu e autentic aici, în afară de noroiul de pe străzi."